Orain Agurain taldearen txanda. Josuk Aramaioko peñat andre eta Xabiri kantatuko die eta hauek erantzun. Hau da zuen gaia. Zu Josu ireki berri duten hotel bateko arduraduna zara. Hiru lanpostu falta ira betetzeko eta beñat Andre eta Xabi langileak zure zain daude bakoitzari lanpostu bat emateko. Zu Josu ireki berri duten hotel bateko arduraduna zara. Hiru lanpostu falta dira betetzeko eta Peñat, handere eta Xabi Langileak zure zain daude bakoitzari lanpostu bat emateko. Jabal hortu dut hotel sumeta Txiki txobaten jabetza Eta kostatu egin zaitasko Lan asko egin dut ezpentsa Zu zendaria xabi izango da Hori baita bere ametsa A ber Ea egiten duen beren enpresa liderta. Ba zuzentzeko dexente gauza daudeta jarri harreta. Ni estilista izan behar nahi zeren nauka zu erreta. Txapela ala jarri ezazu mantendezazu oreka. Txapeloiekin kliente gutxi, izango ditugu eta... Eta... Tandere erize postu eman badu naikoa nahiko, delitu. Horren handia eta indartxua berak badauka meritu. Zuretzako postua proposa orain dut nik aurkitu. Alkandora dora polit bat jarrita, maletak igoko ditu. Andere dudnik izena eta Naiz nahikoa andere nio Pixu altzatzen hasi beharko Jarriaz mila empeño Ta egingo dut oso gogotxu Kapazan aiztaze joño Zu ere aixai goko zaitu, tamargarren pixura Beñatek bere bizikletakin badunaiko adorea. Taberarentzat gordeta daukat postutxo bat dotorea. Jarriko dizut kamiseta bat horrelakoa morea. Bizi, bizikleta kini izango zara gurere partidorea